Epitaf cu destinație. Pe piatra funerară deci, să fie scris cu slove clare că nu sunt dispărut pe veci, ci sunt plecat la reciclare. Epitaf homeric. Cugetarea mea rămână pentru mulți un bun rămas. Orbul este dus de mână, mulți sunt însă duși de nas. Semnat Aurelian Ghelase, 18 februarie 1997. Sfârșit. Ați ascultat. Aurelian gelase. Zâmbete în tranziție. Epigrame.